Лю, це синій. Вічне життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. Рік 13-ї епохи стримування. Трибунал. Місцем проведення трибуналу над екіпажем бронзової доби обрали базу флоту Сонячної системи, розташовану на геосинхронній орбіті. Хоча головні бази флоту розміщувалися на орбіті Марса, посеред поясу астероїдів і біля Юпітера, місце недалеко від Землі обрали з огляду на надзвичайний ажіотаж і значну стурбованість ходом цієї справи з боку міжнародної спільноти. Зайдля комфорту численних слухачів процесу на Землі командування розпорядилося вимкнути на базі обертові механізми для створення штучної гравітації, близької до земних значень. За широченними ілюмінаторами поперемінно за обрію вигулькували блакитна земля, сліпуче сонце і прекрасне яскраве море зірок Чумацького шляху, ніби відображаючи полярні цінності самого процесу існування Всесвіту. Трибунал у справі бронзової доби тримав під цими мерехтливими змінами світла й тіні цілий місяць. Нижче наводяться деякі записи судових слухань. Мілл Скотт, 45 років, полковник, капітан бронзової доби на момент описуваних подій. Повернемося до подій, які передували ухваленню рішення атакувати квант. Скотт, іще раз повторюю, рішення про здійснення атаки на квант було ухвалене мною особисто, які відповідні накази. Я ні з ким не обговорював подібного вирішення ситуації, що склалася, і не чув подібних пропозицій від офіцерів бронзової доби. Суддя. Ви намагаєтеся взяти на себе всю відповідальність за цю подію, але це не полешить ані вашого становища, ані становища людей, яких ви намагаєтеся захистити. Прокурор. Факт проведення загального голосування серед екіпажу корабля до нападу вже встановлений в ході трибуналу. Скотт. Я вже давав свідчення щодо цього голосування. З 1775 членів екіпажу корабля лише 59 проголосували «За». Це голосування не було причиною чи спонукальним чинником для мене при ухваленні такого рішення. Суддя. Ви можете надати список цих 59 людей. Скотт. Голосування відбувалося таємно і за допомогою корабельної комунікаційної мережі. Ви можете перевірити відповідні записи у вахтовому журналі і журналі бойових дій. Прокурор. Ви зараз даєте неправдиві свідчення. Ми маємо достатні докази, аби вважати, що голосування не було таємним. І що ще важливіше. Результат повністю відрізнявся від озвученого вами. Ви підробили записи в журналах. Суддя. Ми вимагатимемо, щоб ви зараз надали суду справжні записи про перебіг голосування. Скотт. Я не знаю, про що ви говорите. Наведені мною результати і процедура голосування відповідають справжньому ходу подій. СУДДЯ. Містер Еніл Скотт, дозвольте вам нагадати, що в разі вашої подальшої відмови від співпраці з трибуналом, ви можете завдати шкоди багатьом вашим підлеглим, які насправді голосували проти атаки на квант. У разі вашої відмови від надання доказів нам не залишиться іншого вибору, крім як визнати екіпаж бронзової доби в повному складі, винним за всіма статтями звинувачень, всіх офіцерів, сержантський склад і рядових. Скотт, як ви смієте таке казати? Ми в суді, де діє верховенство права чи як? Ви суддя чи хто? Як щодо презумпції невинуватості? Суддя. Презумпція невинуватості не застосовується до злочинів проти людства. Ця норма міжнародного права набула чинності ще за часів епохи кризи, аби забезпечити принцип незворотності покарання зрадників усього людства. Скот, ми не зраджували людство. Де ви всі були, коли ми вступили в бій із загарбниками землі? Прокурор. Ви зрадники. Організація земля Трисолярис» два століття тому зрадила інтереси людства. А сьогодні ви найбазовіші моральні принципи людства. І хто знає, що гірше? Скотт мовчить. Суддя. Я сподіваюся, вам відомі наслідки фальсифікації доказів, які надаються суду. Крім того, ви особисто написали заяву від імені всіх підсудних у цій справі, каючись за вбивство 1847 членів екіпажу «Кванта» перед їхніми близькими. Настав час продемонструвати щирість ваших намірів. Скотт довго мовчить. Гаразд, я надам суду. Справжні результати голосування. Вони зберігаються в зашифрованому вигляді у вахтовому журналі «Бронзової доби». Прокурор. Ви можете зараз розповісти своїми словами про хід подій? Скільки членів екіпажу підтримали атаку «Кванта»? Скотт. 1670 осіб, що становить 94% екіпажу корабля. Суддя. Прошу зберігати тишу в залі суду. Скотт. Але навіть якби результат виявився іншим, навіть нижчим, ніж 50%, я все одно віддав би наказ розпочати атаку. Прокурор. Тоді дозвольте зауважити таке. На відміну від новітніших кораблів, таких як природний добір, який перебував на іншому боті сонячної системи, бортові системи бронзової доби є значно менш автоматизованими, тож вам не вдалося б здійснити свої задуми без співпраці з підлеглими. Себастьян Шнайдер. 31 рік. Майор, командир систем наведення і позиціонування бронзової доби на момент описуваних подій. Прокурор. Ви єдиний офіцер бронзової доби, крім капітана корабля, який мав достатні повноваження, щоб запобігти або зупинити атаку на Квант. Шнайдер. Так точно. Суддя. Але ви цього не зробили. Шнайдер. Ні. Суддя. Що ви відчували в цей момент? Шнайдер. У той момент, і це сталося задовго до атаки на Квант, тоді, коли я дізнався, що бронзовій добі вже ніколи не судилося повернутися додому, і що цей космічний корабель перетворився... «Для мене на цілий світ я змінився. Це сталося одномоментно, а не внаслідок тривалого процесу. Просто ти розумієш, що став іншою людиною. Ніби на твій розум була накладена легендарна ментальна печатка. Суддя, ви вважаєте, що це припущення має під собою підстави? Ваш корабель мав обладнання для накладання ментальної печатки? Шнайдер, звісно, ні, це лише метафора. Космічне безмеження саме по собі є певною мірою ментальною печаткою. Хай там як...» У той момент я відмовився від власного «я» і перетворився на структурну одиницю колективу. Ти стаєш клітиною, невід'ємною частиною спільноти, і твоє існування матиме сенс лише за умови, якщо колектив виживе і існуватиме надалі. Це все, що я можу пояснити з цього питання. Я не очікую, що вам удасться зрозуміти причини моїх вчинків. Навіть якщо вам, пане суддя, випаде доля опинитися на борту бронзової доби, і ви відлетите за межі Сонячної системи на десятки тисяч астрономічних одиниць, маршрутом, яким рухалися ми. Ба навіть далі, ви не зможете мене зрозуміти, бо ви знатимете, що маєте можливість повернутися додому. Ваша душа, на відміну від тіла, не зробить жодного кроку і так само лишатиметься на землі. І тільки якщо ви усвідомлюватимете, що за кормою корабля не залишилося нічого, сонце і земля зникла назавжди, існує тільки бездона порожнеча, ось тільки тоді вам буде до снаги збагнути, через які трансформації особистості я пройшов. Я родом із Каліфорнії. У 1967 році сталася одна знаменита подія. Один учитель старшої школи на ім'я Рон Джонс. Будь ласка, не перебивайте мене, й дайте можливість закінчити цей відступ. Дякую. Задля того, аби його учні досконало зрозуміли, що таке тоталітаризм і нацистська ідеологія, провів психологічний експеримент із побудови тоталітарного суспільства в окремо взятому класі. Щоб досягнути успіху, Джонсу вистачило лише 5 днів. І його клас перетворився на мініатюрну нацистську Німеччину, де кожен учень добровільно відмовився від свого «я» та «свобод», інтегрувався в спільноту вищих людей і почав із релігійним фанатизмом намагатися досягти колективної мети. Зрештою, цей доволі безвинний експеримент, який розпочався як гра, ледь не вийшов з-під контролю. Пізніше німецький режисер зняв на основі цих подій художній фільм «Хвиля», а сам Джонс написав книгу «Третя хвиля. Гра без купюр». Те саме сталося і на борту бронзової дуби. Дізнавшись, що відтепер ми всі приречені на довічне блукання космосом, ми трансформувалися в тоталітарне суспільство. А знаєте, скільки для цього треба було часу? П'ять хвилин. Вам не почулося. Для цього справді вистачило лише п'яти хвилин. Саме стільки тривало обговорення і голосування. Основні цінності цього тоталітарного суспільства погодилося визнати переважна більшість членів екіпажу бронзової доби. Тож, коли люди насправді відлітають у космос, для становлення тоталітаризму досить і п'яти хвилин. Борис Ровенський, 36 років, підполковник, заступник капітана Бронзової Дуби на момент описуваних подій. Суддя, ви очолювали призову команду, яка першою дісталася кванта? Ровенський, так. Суддя, на борту лишилися вціліли? Ровенський, ні. Суддя, а що сталося з тілами загиблих? Ровенський, тіла ззовні залишилися неушкодженими. Усі вони загинули від інфразвукових хвиль, згенерованих корпусом кванта під дією електромагнітних імпульсів, які утворилися внаслідок вибуху водневих бомб. Суддя. Що ви зробили з останками? Ровенський. Те саме, що екіпаж синього простору звели для них монумент. Суддя. То ви помістили тіла загиблих у монумент? Ровенський. Ні. І я підозрюю, що так само вчинив і екіпаж синього простору на іншому боці сонячної системи. Суддя. То куди поділися тіла? Ровенський. Пішли на поповнення продовольчих запасів на борту. Суддя. Усі? Ровенський. Так усі. Суддя. Як виникла ця ідея? Хто першим висловив таку думку? Ровенський. Ну, я дійсно зараз уже й не пригадаю. Тоді це мені здавалося цілком нормальним варіантом. У мої обов'язки входило нормування матеріально-технічного забезпечення екіпажу. Тож я віддавав накази про транспортування, зберігання і використання тіл для харчування особового складу. Суддя. Яким чином тіла перетворювали на їжу? Ровенський. У принципі жодних незвичних маніпуляцій. Завантажували разом із овочами і іншим м'ясом до біорецеркулярної машини, а потім готували. Суддя. Хто з екіпажу вживав перероблені тіла в їжу? Ровенський. Та всі, хто був на борту бронзової доби. Їжа розподілялася між чотирма харчовими блоками, тож, я думаю, їли всі. Суддя. Їм було відомо, що вони їдять? Ровенський. Звісно. Суддя. І якою була реакція? Ровенський. Я гадаю, що дехто почувався ніякого. Проте проявів якоїсь яскраво вираженої реакції не було ні в кого. Утім, був один випадок. Коли я обідав у офіцерському харчовому блоці, то якось почув, як офіцер поруч зі мною сказав «Дякую тобі, Джойнере». Суддя, що він мав на увазі? Ровенський. Лейтенант Карл Джойнер був офіцером зв'язку на Кванті. Він якраз їв частину його тіла. Суддя. Звідки йому було відомо, що він їсть саме його? Ровенський. Ви знаєте про ідентифікаційні чіпи? Вони завбільшки як зернятку рису, їх імплантують у ліву руку, чіп вогнетривки, іноді сепараційні установки його не вилущують, і він потрапляє до страви. Тож, знайшовши його в тарілці, мій сусід за допомогою комунікатора чи якогось іншого пристрою міг читати з нього інформацію. Суддя, тиша в залі суду. Виведіть, будь ласка, двох жінок, які знепритомніли. Ви ж мали розуміти, що подібна поведінка суперечить базовим людським цінностям і позбавляє вас права називатися людиною. Ровенський. Вам не зрозуміти тієї моралі, якою нам довелося послуговуватися. Після битви судного дня, бронзова доба була змушена прискорюватися на максимальній потужності енергосистеми, що спричинило її перевантаження і 2 години простій у роботі. Основні компоненти системи виявилися серйозно пошкодженими. Відновлення роботи енергокомпонентів відбувалося вкрай повільно, що призвело до перебоїв у роботі системи гібернації. Одночасно в режимі тривалого сну, Могли перебувати не більше 500 осіб, це призвело до збільшення кількості споживачів харчування на тисячу людей, і половині з них довелося б померти голодною смертю без додаткового джерела харчів. Та навіть і без цієї надзвичайної ситуації, враховуючи тривалість нашої подорожі, було б украй розумно розкидатися настільки цінним джерелом білка в порожньому космосі через якісь міркування моралі. Я не намагаюся таким чином вигородити себе чи когось іншого з екіпажу бронзової доби. Тепер, коли до мене повернувся звичний для людей землі стиль мислення, розповідати про ці речі непросто. Повірте, ой як непросто. Останнє слово капітана Ніла Скота. Усе, що я хотів сказати, я вже сказав до цього. Можу лише додати одне застереження вихід життя з юканських глибин на суходіл став визначно віхою еволюції, але риба, яка опинилася на суші, перестала бути рибою. Тому ті з вас, хто планує відлітати в глибини космосу безворотного квитка, Будь ласка, будьте обережні. Ціна, яку ви заплатите, виявиться значно вищою, ніж ви думаєте. Згідно з вироком трибуналу, капітан Наніла Скотта та шістьох інших старших офіцерів було засуджено до довічного ув'язнення. Виправдали лише 138 осіб із 1768 членів екіпажу. Інших засудили до тюремного ув'язнення на строк від 20 до 300 років. Оскільки в'язниця об'єднаного флоту була розташована у найвіддаленішій частині поясу астероїдів, між Марсом і Юпітером, ув'язнені знову були змушені полетіти з рідної планети. І хоча бронзова доба досягла геостаціонарної орбіти, в'язне вже ніколи не судилося подолати останні 30 тисяч із 350 мільярдів кілометрів маршруту. Коли транспортний корабель для перевезення в'язнів розпочав прискорення, колишній екіпаж бронзової доби, як і на своєму кораблі при поверненні додому, поплив у невагомості до кормових ілюмінаторів, немов купа опалого листя, якому ніколи не судилося припасти до коріння. Вони вдивлялися в блакитну сферу рідної планети, яку постійно бачили в снах, спостерігали, як вона меншила, танула, перетворюючись знову на зірку світло-блакитного кольору. Але перед відльотом близько десятка членів екіпажу разом із колишнім заступником капітана Ровенським і колишнім командиром систем наведення і позиціонування Шнайдером знову піднялися на борт бронзової доби в супроводі військової поліції, для передачі систем управління кораблем новому екіпажу. На десятки років цей корабель замінив їм цілий світ. Вони ретельно розміщували в приміщеннях голограми лук, лісів і морських узбереж, вирощували справжні квіти і інші рослини, будували фонтани і ставки для риб, перетворюючи цю замкнуту систему на справжній дім. Але тепер усе це зникло, всі сліди їх перебування на борту були знищені. Бронзова доба знову перетворилася на звичайнісінький бойовий корабель зореного класу. Кожен солдат, який траплявся їм на борту, байдуже дивився на них, чи взагалі ігнорував їх присутність. Усі вони з особливою демонстративністю віддавали честь офіцерам супроводу з військової поліції, цим своїм видом показуючи, що не мають нічого спільного з особами в тюремних робах. Шнайдера завели до сферичної капсули, де на нього очікували троє військових офіцерів. Він мав роз'яснити їм деякі технічні аспекти керування системою ідентифікації цілей. Двоє з них були чоловіками третю – надзвичайно вродлива жінка з погонами лейтенанта. Але трійця спілкувалася зі Шнайдером немовий з комп'ютером. Вони байдужими голосами озвучували запитання і мовчки чекали відповідей. Жодного зайвого звуку чи ввічливого звертання. Запитань було не так уже й багато, тож вони впоралися за годину. В останню мить Шнайдер швидко кілька разів натиснув кнопку на командному інтерфейсі, що висів у повітрі. Здавалося, що він просто деактивує вікна перед виходом із системи. Не втрачаючи ні секунди, Шнайдер відштовхнувся ногами від стіни і вже наступної миті перелетів у невагомості в інший кінець ферічної кабіни. В цієї ж миті кабіна розділилася на дві частини. В одній опинилися двоє офіцерів і офіцер військової поліції з супроводу, а в інший – Шнайдер. Шнайдер знову викликав командний інтерфейс і застукав по ньому пальцями із запаморочливою швидкістю. Відкрилося вікно керування комунікаційною системою корабля і він запустив широкосмугову систему міжзореного зв'язку бронзової доби на повну потужність. Із приглушеним шипінням лазерний пістолет випалив у перегородці невеликий отвір, наповнюючи кабіну густим білим димом. Офіцер військової поліції просунув у дірку ствол, націлив його на Шнайдера і зажадав негайно припинити незаконні дії та розблокувати перегородку. Бронзова доба викликає синій простір. Шнайдер говорив спокійним, звичним голосом. Знаючи, що відстань, на яку здатен розповсюдитися сигнал, не залежить від гучності його слів. Лазерний промінь прорізав груди Шнайдера, перетворюючи кров на червону пару. Огорнений туманом із власної крові, Шнайдер із останніх сил вимовив «Не повертайтеся, тут більше не ваш дім». Синій простір, на відміну від бронзової доби, від самого початку ставився до повідомлень із Землі, зі значно більшим скептицизмом і настороженістю. Екіпаж лише стишив хід до мінімально можливих значень, тож на момент отримання сповіщення від «Бронзової доби» корабель продовжував рухатися за межі сонячної системи. Одразу після отримання повідомлення екіпаж розпочав прискорення на повній потужності, намагаючись втекти якнайшвидше. Коли на землі вітер соляріанських софонів отримали цю інформацію, в історії двох цивілізацій уперше з'явився спільний ворог. На їхнє щастя, прямо зараз синій простір не мав можливості загрожувати обом світам політикою стримування в рамках концепції темного лісу. Навіть якщо він надсилатиме координати двох зоряних систем на повній потужності своїх передавальних пристроїв, шанси бути почутим третьою стороною лишалися майже нульовими. До найближчої зорі Барнарда в сузір'ї змієносця, яку можна було використати як підсилювач сигналу, лишалося летіти ще 300 років. Але синій простір не змінював курсу. Продовжуючи прямувати до первісної цілі NH 558 j 2 до якої ще було понад 2000 років. Гравітація, яка наразі лишалася єдиним космічним кораблем у сонячній системі, здатним до мізурених подорожей, негайно вирушила наздогін за синім простором. Трисолярис запропонував відправити на переслідування з метою знищення більш швидку краплину, вона отримала формальну назву зонд сильної ядерної взаємодії, але Земля твердо відхилила таку пропозицію вважаючи цю ситуацію внутрішньою справою людства. Хоча вже минуло більше десяти років від битви судного дня, ті події все ще відгукувалися великим болем у серцях людей, і з часом біль не вщухав, а ставав сильнішим. Тумка про те, що краплина знову нападатиме на людей, здавалася абсолютно неприпустимою, хоча більшість населення землі вже сприймала радше синій простір і його екіпаж як представників чужинської цивілізації. Та все одно подібне завдання – мали виконувати лише люди. Зважаючи на те, що час до моменту, коли синій простір почне становити реальну небезпеку, невблаганно збігав, Трисолярис не став ув'язуватися в суперечки. Але оскільки гравітація мала на борту передавач гравітаційних хвиль, Трисолярис мав право подбати про абсолютний захист існування власної цивілізації. Тож карплини супроводжуватимуть гравітацію в польоті і у разі потреби нададуть допомогу в знищенні синього простору. Отже, гравітація вирушила в політ разом із двома краплинами, які трималися позаду на відстані кількох кілометрів. Якби хтось мав можливість поглянути на гравітацію зі значної відстані, то навряд чи роздивився б краплини. Натомість на їхній поверхні надзвичайно чітко відзеркалювався корпус космічного корабля. Гравітацію збудували лише на 10 років пізніше за синій простір, тож окрім системи зв'язку за технологією гравітаційних хвиль, вона не відрізнялася іншими передовими технологіями. Потужність двигунів гравітації була лише трохи більшою, ніж у синього простору. Тому на те, аби нас догнати втікача, екіпажу знадобиться близько 50 років.